Лиза хоче цього сам. З чого почати? Зморений голодом народ Тягнеться До грабунків за перекоп, А він знає, що зараз Північних сусідів чіпати не можна. Беги тримають у своїх руках Трон і військо. Піти на них тепер нема ще сили. Порта поки що міцна. Не приймав нікого, Навіть калгу І Нуреддина. Чекав вістки від Тугайбея. Цей залізний ногаєць стояв збоку, коли розшалілася злочинна битва за Ясир. Не втрутився, коли хана оточили Мурзаки, а в кінці подав йому руку. Звернутися тепер до нього, признатися в своєму безсиллі і стати залежним від нього? Ні, треба вичекати». Нарешті Зоркапу Капу посланець з листом, писав до іслама сам Сефер Газі. «Син мій, я живий, і прийде час, що повернуся до тебе. Я радий, що ти вчинив саме так. Ти довів, що можеш бути ханом. Однак не зловживай моєю наукою, і Аллах благословить твої наміри. І спільниками...» Будь дипломатом, а не іудою. З ворогами будь хитрий і підступний, як ядуча змія. А друзів, які тобі в пригоді можуть стати, не зраджуй. Друг ще простить, за те сама доля може часом помститися. Вражений великодушністю Аталика Іслам Гірей, спустився із спальних покоїв у малу мечеть. І довго, довго молився. Потім вийшов із палацу сам без супроводу і подався вгору гору, понад Чуруксу Качі. Вийшов стежкою на гору, звідки видно було резиденцію Наріддина Казігірея. Треба поговорити з молодшим братом, порадитись, як бути з Калгою Кримгіреєм, який став на Бігбею. Але ні, ще рано. А може зовсім не треба? Добре, що Сефер Газі живий. Повернувся і пішов горою по гребені до Чуфуткале. Не хотілося сьогодні заводити ділових розмов. Минав букові безлисті гаї і поляни з промерзлими кущиками жовто-брунчатих ялівців. З низин тягнуло весняним запахом, там уже зеленіла трава, та й наверху, хіба тільки за копечками ялівців, сіріли клаптики снігу. Сефер Газі живий, повторив ще раз у голос, він ще повернеться до мене, хай тільки я зміцнію. А зміцнію тоді, коли народ побачить різницю між мною і моїм попередником. Зніму військовий податок який наклав бегадир, «Відновлю на перекопі торгівлю сіллю з геурами, хай оклигає народ, хай наповнить животи, а тоді піде за мною всюди, куди я захочу. Тоді затиснув жменю ширинів і баринів, на першому місці на дивані поставлю погорджуваного Яшлава, і стане він моїм вірним псом». А Тугайбея назову другом. Людські скарги вислуховуватиму на вулиці і не шкодуватиму своїх щедрот. А тоді скажу туркам: додому йдіть з усюдів, з кафи, і захтіра, з судака і кричить. Бадьорий настрій ухопив іслам Гірея. Згадалися, молоді роки, польський полон. Тривоги за ханський престол, Турецька неволя, І враз рвійною хвилею Вдарився в серце спогад. Ти, хан, хто сказав ці два короткі слова, Що напророкували нинішній день? Він і Сефер їдуть За кмечеті до Бахчасарая Віддати останню шану Покійному Багадир Гіреєві. Сефер Газі Навчає молодого іслама державного розуму. А назустріч – дівчина, струнка, тоненька, ще дитина і прекрасна, як поп'янок тюльпана на світанку. Ти знаєш, хто я, дівчину? Знаю. ти хан. Звідки вона була? Ага, з Мангуша. Мальвою себе назвала. І він пообіцяв її знайти, коли стане ханом. Та це було давно. Можливо, дотепер і заміж вийшла. Але він обіцяв. То обіцянка його мала бути платою за ворожбу. Лукавити з долею не можна. Треба розшукати її і хоч подякувати. Так у намазний день він прийме прохачів, а Селіма пошле по неї, хай зажадає від хана, чого сама хоче. Після обіду намазного дня Іслам Гірей нарядився в легкий одяг воїна і в димно-молодечному настрої, наче й не тяжів над ним тягар ханства, скакав на коні до шлам сарая де мала чекати на нього юна ворожбитка з Мангуша. Чи прийшла, чи розшукав її селім, думав дорогою, і що сказати їм, чим її винагородити? А може, таки спитати, чи не бажає, щоб хан виконав колишню свою обіцянку при цій думці? Ніжне бажання, якого давно не знав, пройняло тіло. Наче юнак скочив іслам Гірей з коня? Ірвучку увійшов до селя млика, розсунувши портьєри обома руками. Посеред кімнати стояла дівчина. Чорні брови збіглися до перенісся, від скронь до підборіддя спливала молочна блідість і ще краще відтінила смоляне волосся і темно сині очі. Стояла з відкритим обличчям, непорушна злегка тремтіла до неї підходив той суворий і гордовитий хан що недбало кидає людям на голови мідні монети Ой, ні, не він до неї ступав той самий лицар якого колись зустріла вашна дере з мужнім обличчям гострим гарячим поглядом з випнутою вперед бородою іслам гірей Торкнувся долонею до її лиця і проказав, ласкаво усміхнувшись, Я не можу впізнати тебе, красуне, хіба по твоїх очах що сині, як води Дарданельські. Бачиш, сповнилося твоє віщування.